המנדים ליום רע, ותגישון שבט חמאס, השוכבים על מיתות שן וסירוחים על ערסותם, ואוכלים קרים מצון ועגלים מתוך מרבק, הפורטים על פי הנבל, כדוד חשבו להם כלשיר, השותים במזרקי יין, וראשית שמנים ימשחו.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 כי הנני מקים עליכם בית ישראל, נאום אדוני אלוהי הצבאות, גוי, ולחצו אתכם מלבו חמת עד נעל הערבה.